Zeit 16, Kassett 8, Hemmschacht Zwischen die Unglücklichste von der Unglückliche, Zwischen die Verlossenste von der Verlossene, Zwischen die jüdischen Massen. Meine Schvotter, als mein Glück, ist bloß eine Idee. Es besteht von einer realen Sache, in einem Mädchen, dünnen Körper, wo es fällt ein Reis von einem Kleid, in ein paar große, schwarze Augen, ein Hoh übergelegt über die Euren, in männliche, runde Achseln und alle anderen Sachen, die dazu verlangen. So haben eure Vorderen von Zinesen. Du wolltest dich es keinem nicht gekonnt vorstellen, als es so eine kleine, pitzelige Zappelkeit so vermogen, so viel Freude und so kann ein Rollstrahl von sich so viel Glück. Von wann nimmt sich es? oft möd dacht ich mehr als inne weine genähr hat sich besetzte freid unser geit darum und schenkt sie alle was regen sich hone nieren die stube von welcher see kommt ist oren aber sie ist lichtig fote sie ist de stube von de gerechte du kennst nich kein freid obde kennst nich de dose gestube also ihr seid die gas von welcher sie kommt. Das Leben, was wird dort geführt, schleppt der Reus den Mensch von dem eigenen kranken, verrippischten Mistdorf, in welchem er sitzt und häupt ihm auf zur Schäferischkeit. Es ist nicht das kurze, durchgehende Geleben von der eigenen Nichtigkeit, nur es ist das ewige, schäferische, das ewige, fließende Geleben von Klall. Das Leben, das Leben, Hotchakheit von Zures, der Häuptes über die maternischen durch die Freitag der Greichungen. Zusammen mit meinem Glück habe ich gefunden mein Ideal oder durch dem Ideal, mein Glück, durch seine jüdischen Massen wurde. Ich wohne zwischen neuer und jüdischer Verlösenkeit, aber in der neuer ist durch die Freude. Und von dannen gucke ich auch aus,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 es sitz nisch kan ubschrecken vu sich so ged es is en natuerliche feel verschreist der herois bei jeden einem wäres feel dem zah de neud und seit zu de verbrecherische gleichgiltigkeit zu de neuden von die vu schannen en vu de joger dachter pistol vu de de jedische massen vertuk deiger de glied us de scheiterhäufens Es ist ein Leben von einer Langigkeit, von Matanisch, von Verlossenheit. Mein ist, als ich will weisen, eine Jakobinische Fäuste, so weit hält es noch nicht mit mir. Nur ich will dir sagen, als lebendig ich zwischen der Umkeit zugänglich sich zu seiner tagtäglichen Matanischen, verstehe ich die wilden Ausbrüchen von einer Sorge, die Gemaßen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 Aber nisch de Schreck, fadene Kumme brängt mir zu sei. Mir hot gefiert zu sei, mein liebe, und an notwendigkeit. An notwendigkeit öppis zu tun, öppis zu gfinde im leben, und binden sich im leben. Und jetzt bin ich scho gebunden zu sei, us dankbarkeit, jo, ja, us dankbarkeit fall durch sei, bin ich usgleis geworn vo mein netter rechteck langweilig leben. Punkt we ich bin durch mein Lebe eus geheilt geworden von mein Kränk. Ich feel, wie mein Leben werd besaftigt und fill mit Interesse und Mutigkeit, alles belang zu sei, da sei a wohl sein. Wie fu ich kann, in wos ich kann, willig sich wegschenken zu sei. Nicht für sei, no für mein eigentlich, durch sei werd ich da leist.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 mit welcher es zeigen sich weiß und zwei von jieden von uns kommen laglittenest genetzte jüdische massen bei jedem andern volk wären euch die rumme geb fruchtet von der schaffungsfähigkeit mit welcher es zeigen sich euch jieden bei uns trugen die begabste erwachte bruche von seiner begabung zu andere und unsere lasten weiter fäulen in seiner vergessenkeit Eine von der Hauptaufgaben darf sein laut meiner Meinung gesund zu machen die jedische Massen wie zum schnellsten sei unser Knüpfen in dem fortschrittlichen Gang von Weltschaffung man muß wie zum schnellsten von sein machen a schefferische Kraft um mit dem wie sie gefinde sich ein reinbringe sei in dem gommet von dem weltwurken da soll euch Mit der Zeit können Kerwin den Bogen auf seine Seite. Ich will der Dosegur-Aufgabe schenken, meine ganze Tätigkeit. Ich bin nicht fähig zu können größer Sachen. Und ich zeichne sich mit guten Scheiß, wo soll mich an Rollstellen verraffieren. Doch no, ich bin gekümmt zu der Überzeugung, dass jeder einer von uns kann mit dem bisschen Möglichkeit, wo sehr vermog, zuhelfen der größeren Sachen. klein oder groß ich vertue mein goif in velgenigke fin mein inhalt und mein klick in der fabrik zu verwalten gläub ich vielleicht sein fähig konkret stellt sich die sach vor also ich will auf für den atex textilfabriken lodge a muste fabrik welche soll sein a vorläufer und helfen a repaffert jedische arbeiter von handweberei zu damp es gefinde sich do in der stot tausender tausender jedische handwerke welche sind verrottelt untergegangen zusammen mit seire webstühlen of welche sei arbeit neu sei schreire mit hand und fies wie in mittelalter so let dem ganz einfachen grund waren mer los sei eus riches von fremde und so liebt er Gleichgültigkeit von der eigenen nicht zu, zu der Dampfarbeit. Gott, eine Hälfte von den Dampffabriken gehören du zu den Jiden. Alle sehen zu, wie eine ganze jüdische Masse pluckt sich in Schmutz und Neut und werden mit jedem Tukar rausgestübt von den Reihen von arbeitenden Menschen auf der Gasse raus und zu schweigen. Und die, die sich schon interessieren, ja. mit sehr georu sei no dem teuten prinzip und nicht dem leidbiddigen mensch kann da durchbrechen die wand von gleicher gültigkeit muss beschaffen werden a dampfabrik wo soll aufnehmen jedische arbeite der plan ist nicht da soll fantastisch wie es ist zu der waden von mir ich hab sich zu lieb dem dasegn zweig gestellt in verbindung mit der erste firme in land wo's da haupt von ihr ein er Stamm von den verwurzlsten Massen. Des Sach legt den geniete erst Klasse gehand, wo som der greicht größere Resultaten. Es muss ich doch gefinnen für mir a gewisse Summe Geld, de ich für mei Mutter von welge du flekst mir amol so. Ich hab bis jetzt nicht gesenken Ursach, zelebus sich soll euch nutzen das Geld. Soll. Jetzt glaub ich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 ist ihm noch einmal rausgekümmelt zu sein in dem kleinen Besmädrig, wo es sich gefühlt auf sein Häuf. Er hat nicht gelitten, zu lieb der jüdischen Räume, wie der Schlechliner und andere, als er so trugen, aber sünderen Hass verkehrt. Er hat sich nicht gekümmelt, wie jeder Neher zurückgekümmene von einem gewissen Piatismus vor der Ur-Auter-Institutie, Wo sattem jüdischen Volk doch hat so viel lang gedeures korbones gekost in de formen von der jüdischen remon und ihre instituts hat er da seien jüdische volkstimmlichkeit wo sattem gereizt mit der beule der charakteristikkeit von jüdischen steiger in wasche hat er kein gelegenheit nicht gehabt zu besuchen jüdische schulen und wird er mit Röschchen. Er hat der Fahrt ausgenutzt die Gelegenheit, was es hat sich ihm gemacht in Lodsch, zu haben ein so ein Nuss unter der Nuss das südische Besmeidrischl. Kein Schummrim hat er ruhig über sich nicht gehabt, wo sollen Steine über seine Schumme. Vielleicht er in die Oeventen hereinkommen, unbemerkt in den Besmeidrischl herein, aufwegsetzen sich in Dunkelkeit und betrachten mit offenen Augen in euren Alls, was kommt dort vor. Also wir wollt wollten sich aufnehmen, die alles Säude ist von der jüdischen Neshumme, zu welcher er hat nicht bekommen keinen Zutritt durch seine Erziehung und Alls, was er hat nicht gekonnt verstehen von jüdischer Psychik, einsappen sich durch die unmittelbare Barrierung mit ihr. Er hat sich auch weggesetzt, nan um bemerkt verschoten dinkel und zuckegickt sie sich von der weidnis zu der jeden im bucherem wo sie gesessen bei der offene gemorges geschockelt sich in ekstase oder gestandenen kopf ges umgerätswichen sich aber mehr wie zu der leibe der jeden hat stände gezeugen sein aufmerksamkeit zu dem andere halben bis madrisch wo sie gelegen in ganz verborgen im finsternisch In der finstere Nacht hobn getunkin sich we sinkende gschifen einzelne lichter von em närdum mit verurunkeltisch mit ein oder zwei julzetlehr de julzetlecht vo som gebrennt vern schummes von, von gestorbene hobn noch mehr verwebt des winkel also wie de licht wollt nisch geleuchten mit schein na reisch gehohrt von sehr finsternisch und geweibt schutens mirkin hat wie jeder fremde da fehlt am unverständlichen paret für der verborgenkeit was hielt darum er des dinkle Winkel als er wird dort hinter der vorhang von schurten und nacht wird sich verborgen der ganze misse cesem von der jüdische remone dorten halt sich halt das schot von der jüdischen, jüdischen schumme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 Er hat sich mit einem Mund erspürt, umgeknippt zu Keuches, welche Gründe sind in unendlichen Weitkeiten, in der ersten Unheil. Keuches, was fließt nach uns von altem Fohren, was er hat von seinem Keim und nicht gelernt. Keuches, was er hat nicht gewusst von seiner Existenz. Er ist ein Tropfenjamm, und der Jamm ist unmännlich. er der greiert bis zu jenne unheiben wie es heiben so hon seiner heusfließen er hat sich mit einmal gesehen aso in den syrischen patriarchen zu abrummen zu jankefen zu meuschen des er wollten gewen gelebt in sein dor in sein zeit und er wollte gekannt persönlich deures deures versunkene in eibeker vergangenheit sind aufgestanden für ihn und erumen er ihm Lebedeckchen. Und nicht nur die Vergangenheit, nur die Teuerung von der Zukunft bis zum letzten Ausgang. Alle sind lebedeckchen in dem Dorf, in seiner Zeit, in dem Moment erumen er ihm. Es ist eine Unendlichkeit und alle Maßen spiegeln sich auf dem Verrühm in ihm. Auf dem Feld, der verborgenen Worten,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 indes das geleiben ist nicht von der welt und nicht von keiner anderen welt als wenn das licht was beleuchtet ist nicht von der welt und nicht von einer anderen welt aber wisse von einer inneren sein er rutschte in erschockt von seiner eigene gedanken ohne gewollter kucken zu bis zum letzt er taweg ineme seine augen in seinem bunem von dem verborgenen winkel von rungkeidisch und sich herumgekickt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 Sie ist das auf der Wohr? Nein, es ist auf der Wohr. Du sitzt der, Mirkin a Lebedeker, a Wachendeker auf a Banken bei Schmetrich, und dort beim Tisch, a Tritt Zehn von ihm, sitzt der Jid, wo sie erkennt, wo sie ret Ergezwungen sehen. Ein Augenblick, dacht sich Mirkin a Neus, als die Zehn tritt zwischen ihm in dem Tisch dort, bei welchen a er Sitz der Jid, in Sammherrlich von Jürgen, vom Lebensganzen. Dort sitzt er, Mirkin, der heintiger Mensch, erlebediger, und dort sitzt eine Illusie. Nein, es ist nicht keine Illusie, es ist eine erlebedige Erscheinung, und mit Input schafft er sich auf, läuft kein Marzip zu dem Jid, wer wollte gewollt umschrauben, die Illusie mit der Hand, ehe dass er hat Zeit zu verschwinden. Ich kenne doch euch, Rabbi Jid, sucht Mirkin eine Neufregung von Schreck und Freit. Auf ihm hoiben sich häufig auf die schwere Augen heitlich. Schwere befreien sie sich von den großen Bremen-Schirms und gucken die Mohnen fremd und bald in einer freundlichen Überraschung. Ich kenne euch, euch von Peterburg. Aha, du sind hier. Warte ein Minute, warte ein Minute, will sich Mirkin d'Amonen. Chomsky!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 hat man nicht, was zu tun, hat man sich rein in das Mädels ein Blatt gemühen lernen. Aber was tut ihr, du? Wie so nehmt ihr sich du her? In das Mädels wundert sich der Jede. Euch fängt ein Jede schon einig, Schmeich und Mirki. Es wird, warum sei, ein Rädel für Neugröcke. Buchern warfen und er räufen Hitler auf die Gemüres und kommen nun und stellen sich herum sei. »Efft schon, weil wir ein bisschen rausgehen, weil wir schmissen«, sagt der Jied, zudem noch als der steunten Mierke, »kette ich auszumeiden, dem Getränk von den Neigern.« »Jo, kommt der Räus. Ich will euch mit euch reden.« Als er seinen Räus gekommen auf der Gass, haben sich beide ein bisschen befreit von einem wieder sich treffen auf dieser wunderlichen Ort. Der Jied ist gewinn winziger verwundet an der Mierke, Er hat es ungenümmt wie eine ganz natürliche Sache. Also wer wollte erst sich gewinn getroffen mit Mirkinen auf den Pöderburger Gassen und nicht in Besmädrich, wo es dusch hat Mirkinen sehr das steuert? Und ihr, Herr Chomsky, sind grünisch überrascht, mich zu finden in Besmädrich? Er fragte Mirkinen, gewiss, sagt er, Jede, unsere Reine gefunden in Besmädrich sein vergnügen. aber ein junger Mann wie ihr schaut wiederherum wer kann aufschätzen an jüdischen Schumme, schmeichelt der Jid. Ich habe euch gewohnt etwas fragen, sagt so bloß zu Mirkin. Ich habe nicht gehabt die Gelegenheit bei keinem bis jetzt durch sich zu der Wissen. Ich kenne die Hege Jiden nicht. Was war auf der Genigen hat ihr von Eierlernen auch kurz dem Scherr wo sie hofft, zu so bekämen der Pferd auf jener Welt. Und als sie hört etwas, aber sohn der Vergnügen, an allem hasse dich, in ihr Lernen, seid mir doch ohne euch. Ihr. ihr sitzt und schockt sich mit dieser Begeisterung, mit dieser Hisslawis, wie ihr wollt, buchet gehad, der physische Befriedigung. Ich habe es kein Monisch gekommen, zu verstehen, wo es lernen sei, dass dort, «Nuch no allem, es ist doch drückendes Cholastik, pilpuliger, langweiliger Kopfmechanism. Fussfahrer vergnügen hat ihr darin, ach jetzt versteht sich die Aussicht verschar auf jener Welt. Ihr er sehn sich teuer, jünger Mann, sagt der Alter Jid. Ich weiß nicht, wie bei Andere. Von mir, a Blattgemure lernen, ist du selbe unhef schon noch a viel grässerer vergnügen wie bei euch, In ein Theater gehen. Ich komme nur, wenn ich auf Zeit bis mit der Schrein nicht fahre, weil ich hoffe, dass wir uns schlafen bekommen. Das ist aber auch. Nur ein Pusht von eigenem vergessen sich, von eigener Freiheit. Wir haben nicht kein eigenes Land. Lernen wir wegen den Dünnen und Menoge, was wir haben gehabt in unserem eigenen Land. A Jid hat nicht kein Feld, kein eigenes Garten, Lern ich, denn wir haben sich aufgeführt, denn wir haben bearbeitet unsere eigenen Felder. Und glaubt mir, weil ich lerne die Dänen von Masse, von Peier und Däumen, dachte ich mir, als ich bin durch die zwei, drei Schuhe zum winzigsten Inertius-Ruh. Ich fühle den Geschmack von der Truhe, von den Peiers, die auf meinen Feldern wachsen. Ich gebe Masse, ich lasse über Peier. Ich sage euch, als Bescheid, ich sitze und lerne, dass ich mir, als ich gefühlt bei Paul Mammisch in jener Zeit, in jenem Leben. Was geht mich rund einst mal, die Rüschis, in welchem mir Stein vertunkt, bis über die Euren. Die Welt mit der ganzen Schlecht existiert nicht von mir. Ich bin in ein ganz anderes Leben, bleibt mir. Das ist ein Safergenegen, Wos ihr kennersch koan sche berggeben mit wärtle. Wenn Bedarf sein alli, leiden wir jed, ka dal zusammen bei koiles, dus zu vieln. Dus allein läbt mir, i schon der gräst das raar fang lernen. Im Bedarfschen ken andern nisch, nu dus is mit mir de meise, aber wie soll i kumt ihre heir kan largs, in wos tut ihr na besmedrisch. Mirkin hat ihm Jid erzählt bei Kitzel wegen seinem Tun in Lodge, was er plantet und wie er sei, er ist verblonscht geworden bis Möder schreit, in welchen er ist er reingekommen als heuler Neugierigkeit. Er hat sich geschämt zuzugeben, als er etwas anderes hat in dem mitgespielt. Der Jid hat ihm alles gehört, mit Anteil und Interesse und Arbeit,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 Ich hoffe auf ein sehr großes Zahn, aber euch naches. Tut hab es. Wo es ist für ein Schillig und wo es für ein Neufem man dient Gott, aber in dem man steht nicht einer allein wie ein Gassel in der Wald. Wie meint er das? Fragte Mirken ein bisschen enttäuscht. Es wird mir nicht gelingen. Ich meine, wegen eier Plan, wo sie mir erzählt, Ihr geht doch hinternehmen eine große Sache. Es ist doch eine Welt, in jün, wo Sie ihr wild aufzutun. Soll ich Gott helfen, das an durchzuführen? No, es kann sich doch ein Lille machen, als ihr sollt es nicht mehr keulig sein, auszuführen. Es hängt doch nicht bloß von euch allein ab. Sollt ihr sich, meine ich, nicht mehr eisig sein. Seid mir mit etwas anderes zu bringen, jetzt in dem Klau. Und glaubt mir, es wauggeren sich gar um Sachen euch zu tun wo sie nen so wichtig wie kreuse mein sind warum bewusst besteht denn unser leiben von unser taugteilichen tun der stoon von jeden mensch werbt mit sarf zu ein grossen weltleib dem golkrem sung als in jeden troppen von jam gefindet sich schon aller naturn von ganzen jam Warum von sie, von den Trappens, besteht doch der Jan? Also ist es heute mit unserer Masse. In jeder kleinen Masse, was ein Mensch tut, was dachte ich von heute noch, also es ist agonisch, liegen schon darin alle Eigenschaften von der größten Heldentat. Mirkin hat geschwiegen. Er hat sich noch nicht gekonnt, und er hat keinen klaren Kreschen »Zue dus, wo sei er hört, kommt vor auf der Waal zu einer Wiesje.« Efter sitzt er weiter auf der Bank in kleinen Pesmetrisch. Er guckt in Schuten, und von dort von Schuten, in welchen der Ohren Keutisch es eingehielt, häuft sich eräuscht die Gestalt von alten Jied, und es hört sich seine Stimme. Einer, so wie er wohl gemäßt hat, zu zerstören die Illusie,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 Du legst zu ihr Hand zu helfen dem Koeiach. Durch dem wärst du ein Teil von Scheisches und Meibereisches, von der Jeziere. Und durch dem binst du dich auch in der Reibigkeit. In dem zu morgens noch dein Teuf. Du wärst ein Teil von der Teube. Warum wusstest du das Teube? Die Teube allein ist doch ein Mone. Warum es nicht, können wir doch gar nicht verstehen. Wo ist die Tewe? Die typischen Männer, als Gott's Nissen, verstehen in Sachen, wo sie einen Mechutzler der Tewe. Und die narische Philosophen mieren sich aufzuweisen, dass alle Nissen geschehen bei der Tewe. Sie wissen nicht, dass der Größt der Gott's Ness ist Tag der Tewe allein. Nicht die Mandeln, wo sie wachsen und verstecken,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 in euch gerufen a der schrockene wer sind ihr sucht mir von wannen hat ihr sich genommen du wo sitz es wo gfind ich sich wo stot ich mit euch wundert sich der raute ihr seid mich nicht zum ersten mu und wer ich bin wo seid er der hegel ihr kennt mich von dem wo ich bin laß man es reden von mir ich bin an alte je Wuset achillig, wer ich bin, ich bin schon bald nicht du. Seid ihr, wer ihr seid, ist jo achillig und a größer, weil ihr habt das tun. Du. Durch den freie ich sich. Ich freie sich sehr und sehr, was ihr euch eräusgerissen. Doch sich eräusgerissen, oh wahr, Gott zu so danken der Falle. Ihr habt mir geholfen dazu, sagt Mirkin. Nicht ihr, nur der oben, beißt ihr er auf dem ausgestärkten Himmel. Geht, jünger Mann, auf den Weg, wo Gott euch gesteußen. Und auf die gute Letzt will ich euch sagen, als Tomoche Lille wird ihr er nicht bekeucht sein, im ganzen Auszuführen des, wo ihr wollt. Seid nicht verzweifelt. Unsere Chargümmen sagen, Leu, leu, leu, leu, leu, leu, du darfst nicht enden. Wir dürfen nur stuppen den Bogen. Durch den Stück Zeit, wo es uns beschert zu leben, muss jeder von uns ein Hand zulegen. Aber enden sind mir gar nicht beheulich. Und öfter ist gar kein Endnis da, wie Teil Kölkrim willn. Wenn der Alter hat ihn übergelost allein, ist erst Mirkin aufgewacht geworden von sein Kuhlen. Es ist ihm aufgefallen, wie eigentlich dem Alten's Gedanken sind er sich schon aufgekommen mit dem Chave an Natals von Warsche, nur mit anderen Wörtern. Und nefst also, mit dem, wo der Alter hat der Mann, seine eigenen Kinder, wo es gehen auf dem Weg, ist Mirkin, wie kommen sie der ganz unbegründete Hachlote, Als der geheimnisvolle Chavara Nathal bedarf es an einer von den alten Kindern, wegen welchen der Jeter der Mond. Er hat er nur allein gelacht von dem eigenartigen Gedanken, wo es ihm eingefallen. Kapitel 11 Von Vater zum Sohn Der Vater hat nicht gelassen, was noch von Entfer. Nachdem wir Mirken es zurückgegeben kann, wasche, hat er schon einen Apothekerin erhalten einen Brief, wie ständig durch der Firmesagent. Der Rentner ist gewähnt als sachlicher, ohne Abneigungen und übrige, weil er mutschendicke Sentimenten, wie der Futter schreibt, ständig. Doch hat Mirken ihn gewundert, der ruhige Ton von dem Brief und die Sicherheit, was hat er rausgeschrieben von seinen Werten. Sie haben gewundert, mehat er zählt wegen der die änderung im vorigen vorgegemeinsein futtersleben wie der reiz im brief allein du schreiben hatten sich enthalten mehr oder beine folgendes er der futter ist sehr zufrieden zufrieden und nicht mehr zu vernemmen als es geht ich dem zoon besseren gesund und er sachare sei duß ich nach mein ein als er starke mit einem Neues krank gewesen und alle seine unverständlichen Maßen, wo er hat aufgetan hat, das letzte Jahr, seine gewähren Erfolge von seiner unglücklichen und unverständlichen Krankheit. Er, der Vater, hat er schon lange gewusst. Nur der Vater, wo er sich hat geschont dem Sohn, hat er es ihm nicht ausgesucht. Darüber hat er sich nicht beleidigt, Und nicht zum Herzen genommen das schreckliche Wort, was der Sohn hat ihm nicht lang geworfen in Pune rein. Als es gewinnt ein Resultat von seinem Sacharischen Zustand, das, was der Sohn ist, ist jetzt allein Möte darin, ist der beste Beweis, dass er schon wirklich geheilt wurde. Als Futter fehlt er an unbegrenetste Dankbarkeit zu jener Person, wegen welche Person der, der Montens ein Brief und welcher hat das wunderbarwissen sie no sie allein hat mit dir guten einfluss wo sie hat euch gebt auf sacharen das gekommt euch tun und es ist im nicht kan gelegt zu was fra klass menschen sie gehört orem und der reer kaum hat sie das wunderbarwissen es ist der beste beweis a sie sein bescherte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 mit welcher Eier Zachari ist gewohnt gewesen, als man soll mit ihm herumgehen, das ganze Leben. Und er sagte mir ganz offen, er, der Vater, hat kein, kein glückliches Leben mit seiner Mutter. Er hat kein Möhnisch gehabt, kein Masel zu der, wo es ruht im Frieden. Fahren Sohn, bedarf es euch nicht sein, kein Sohn. Er will nicht auf keinem Leiden der Schuld. Er will nehmen alles den Kopf sich.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 Das für sie hat kein Mensch gehabt, nicht durch sein Eignis, nur durch den Leben von seinem Sohn. Der Sohn hat es nicht gewollt. Er hat zerstört die Hoffnung, wo sein alter Mann hat genäßt in seiner Brust vor seiner alten Tät. Roy erwegestübte ihm von dem Tier von seinem Heim. Erst denn es muss, wenn das so geschehen, hat er Stimme gerettet in seinem Herz. Hey, Brun, von dir allein! In euch noch Tänzmu hat er gekämpft gegen den kischöftigen Reiz und gewehrt sich gegen den Glück, wo es hat umgeklappt und sein Tier als euch spät. Nicht der Fab, weil es haben euch gefällt, Keuches und Gläuben in sich verkehrt. Was sein Sohn verlassen nimmt, hat Gott umgefüllt sein Herz mit neuen jugendlichen Kräften. Neue Qualen von Energie haben sich oft geöffnet in ihm, der Gott von dem gewolt Balloinen und nicht verlassen auf seine alte Tage. Na doch, hat er gekämpft gegen dem gegen sein eigentlichen Leben zu lieb dem Zoons wegen und sie lebt der Welt als besonders schlecht eus peitschen seine Motiven. Aber beginnen ist gewesen sein Kampf gegen sein eigentlich alle wegen haben geführt dazu. In nativen überklären, wenn er und gemacht er kämpfen mit sich allein und gut untersuchen sein Gewissen, bin ich gekümmelt zu der Überzeugung, als ich habe nicht kein Recht gehabt, abwegzusteußen, der Hand von Hilfe, was Gott hat rausgestreckt zu mir, aber euch schleppen mich von meiner Einsamkeit und Verleuernkeit. Und ich habe ungenümmen mit Dank dem Chesed, wo es der göttliche Einsehen ist,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 Mirkin ist bei dem Ort stein geblieben, narische Gefühlen am Umgang zu beherrschen ihm, Gefühlen, von welchen er hat sich verschämt und ist auf sich peis geworden. Er hat sich genommen, weiter lesend den Brief. Ich weiß nicht, schreibt der Futter weiter in seinem Brief, ob du und dein heintiges Fülle, in welcher du gefindest dich, was haben gewiss, sei er Einfluss auf dir, weil mich verstehen, als nicht nur ihr, Nihilisten, ich beide rüberfangen wird, wie ich verstehe, gehörst du jetzt zu sein. Hört eure Idealen, welche raten wir euch von den Kleinigkeiten und Nichtigkeiten von Leben, wegen welchen du schreibst, was ich versichere dich, es freut mich sehr. Nach euch mir, bei schönen Sachen, haben euch unsere Idealen, zu welchen wir widmen, unsere energie unser fähigkeit und as de willst unser leiben und das macht uns euch vergessen in narschkeiten und kleinigkeiten hälft uns joeuf und gitt uns an um begrenzten keischig und willen zu arbeiten dann seid de onir mir haben sich gemiet und aufgegeben unsere fähigkeiten und energie zu unsere firme nicht pleußt dem geld was das Geschäft bringt uns herein? Wie groß es soll nicht sein, die zuziehende Kraft von Geld, die Macht, was sie gibt uns, wollte sie aber nicht gewähnt, um Bekäuern zu nehmen, um Besitz unserer ganzen Schaffungsprozesse, wenn nicht das Ideal, was beleuchtet das Geschäft. Das Ideal von jeder Firma ist, zu schaffen eine Herrschaft für eine Dynastie. Ob ich kann sich also ausdrücken? Ja, ich habe ständig geholt, um zu schaffen, an den Nass zu merken. Also wir sind die Marazows, die Ginzburgs und andere große Firmen. Das gewinnt der Willen von deinen Seiden. Ich habe ihm übergenommen und weiterhin verstärkt, verbreitet durch meine Keuchers.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 wirf mit mir dich garsch für mein leben ich will ihm geben die erziehung wo es mir nicht beschert gewohnt zu geben dir ihm zu machen fähig und passig überzunehmen die frucht von deins seitens und mein eigener arbeit geda zu begründen die dynastie merken zum selben brief ist er futter gegeben zu deinem wo es mir kennen zumindest interessiert und wo es gewohnt ist gewesen, sibbe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 für de Fiedel, o welcher er spielt der Musikam. Geschäft fürn Seuche, es wie Kunst beim Künstler. Ein kein Künstler kann ich da Leuten, a sehr sel hob ma durchfallen. Der Plan wegen der Fabrik für jedische Arbeiter klingt der scheierphilanthropisch, aber nicht geschäftsmäßig. Er rutscht an dicke härter Prinzip, de zwei Sachen Geschäft und belern Propje zu halten obgescheid. durch ein eiserner Damm. Geschäft in seinem eigenen Wert ist für sich allein ein Ideal. Lernt ihm der Futter. Und ich, gläub' nicht, lege dazu, dass deine Fähigkeiten liegen auf dem Weg. Du hast kein Monarcher ausgewiesen, keine Neigung zu Geschäft. Und wegen deines Fälle, in welcher du gefällst dich, gläub' ich euch nicht, dass sie es passend erfahren. Sof Kassett 8 הם שרקטזט 9 Ir hab nur was gehört, noch eins von unserer redende gebücher, rekordiert in der jidische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und beneit durch ein jidischen Bichercenter in Amherst Massachusetts. Das Druck legt gehört zu der jidische Volksbibliothek und dem jidischen Bichercenter. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzik, die Museek hat geschaffen Hankus Netzky.